Людина за столом здавалося, також зовсім не зауважила присутності Максима. Навіть не підвела голови, навіть не поворухнулась, навіть і не глянула, кого ж привели. Лише згодом промовила байдуже і безвиразно: "Сідайте". І читала собі далі якісь папери. Максим сів на стілець насупроти і дивився на людину в шинелі на опашки, судячи із знаків на ковнірі френча. Це був майор військ НКВД, блідий, виснажений, неголений, із слідами страшної перевтоми. Сидів він над паперами з таким виглядом, ніби він не читав їх, а марив над ними, впершися в них бездумним поглядом. «Слідчий», – подумав Максим. «Я начальник окремої групи при слідчій частині ОСО армії», – промовив нарешті майор не підводячи голови, не то відрекомендувавшись так, не то заперечивши цим Максимові думки, що він їх, здавалось, прочитав. Ого, таку інтуїцію має ця людина, здивувався Максим, добре натасканий вовк. А майор, буркнувши ту фразу, сидів собі далі в тій же поді. Час від часу він заплющував очі і з хвилину не розплющував їх. А розплющивши, знову дивився в папери, не моргаючи. Так тривало кілька довгих хвилин. Потім майор простяг руку до пляшки, що стояла на столі, намацав, не дивлячись на неї, потрусив її в руках і, не почувши плюскоту, глянув на неї, зітхнув і поставив її геть під стіл, а тоді повернувся лицем до Максима. Спочатку дивився мовчки. Потім одкинувся на спинку стільця і, опустивши очі, затарабанив пальцями по столу, так само мовчки. А коли знову підвів очі на Максима, тихо спитав: Ну, і що ж ви скажете? Голос його був такий же блідий і втомлений, і просякнутий такою ж смертельною нудьгою чи тугою, як його обличчя, як і вся його фігура. Неохайно вбрана, заяложена, занедбана, опущена. — Нічого особливого, — мляво відповів Максим, теж із нудьгою в голосі. — Нема чого казати? — Так, — протяг майор, — нема чого. — Маєте рацію, — і зітхнув. — Усе, брат, кінці зійшлися. — А шкода! І в цьому останньому слові блиснула нотка якоїсь трагічної щирості і жалю. «Що-що? Такого ще Максим чув, ніколи від слідчого. Чи, може, він грає?» А майор, здається, зовсім не грав. Він провів, бринькнув пальцем по стосу паперів, немов би хотів сказати «Ось дивись, яка купа, брат!» І відіпхнув ту всю купу геть, поморщившись. «Понаписували! Стільки понаписували! І коли вони встигли?» – думав Максим – але не жахався всієї тієї купи поназбираного і понаписаного добрими людьми на нього. Бо він знав, що суть не в тому, що там понаписувано, а в іншому, в тому або-або, що його так чудово сформулював отой Кутузов. А вся ця писанина – це лише гра в законність, формальне виправдання беззаконня. Так понуро думав собі Максим. А що думав майор? Невідомо. Він тільки дивився на Максима туманним зором, ворушив бровами, морщив лоба і щось думав. Притому хмурнів усе дужче і дужче, обертаючи якусь тяжку думу в голові чи якесь прикре почуття в душі. І раптом ударив кулаком по столу і випалив з якимось незрозумілим злісним докором. «Ех, на на начертаж ви себе виявили!» — Як? — здивувався Максим. — Перед ким? — Та ось перед оцим, — майор глянув в папери, — перед оцим Ірчуком. Так, Ірчуком. Максим знизав плечима, не розуміючи, що мав на увазі майор. Тоді майор виняв якийсь грубий папір із папки на столі і простяг його Максимові. — Це ваше? Це ви робили? — Ескіз. — Так, це був ескіз завіси. — Кольорова феєрія вдарила в очі, а разом з нею вдарила і кров в обличчя Максимові. — Так, це я. — Слухайте, — прохрипів Максим тремтячим від гніву голосом, — за цю ж річ уже повішено одного, мого друга. — Знаю, — промовив майор тихо і ніби зітхнувши. — Знаю, але то була помилка. По хвилі майор розгорнув теку а в ній розгорнув якийсь папір і прочитав. Він прочитав абзац із формули обвинувачення. Це було майже слово в слово все те, що було інкриміновано Миколі німцями. Лише тут ім'я Миколи було замінено ім'ям Максима. А замість мови про заперечення ним фашистської нової Європи, мова йшла про заперечення комуністичного нового світу – у формі старої і чужої родини. Прочитавши, майор промимрив, пояснюючи, «Це от із формули вашого обвинувачення. Але це ще не все, хоч це головне суть». «Дякую», – промовив Максим уже байдужим голосом. Мовчанка. Майор зітхнув, закрив теку, знову подивився Максимою в очі, а тоді ще раз узяв іскіз до рук, Довго і уважно його розглядаючи, дивився на нього заглиблено. Нарешті сказав, ніби роблячи підсумок, «Отже, тут сформульовано повністю ваше кредо і ваші позиції». Це він сказав невиразно, не то запитуючи, не то стверджуючи, але подивився на Максима запитливо. «Так», — відповів Максим просто. «Я вас про це не питаю, голубе», — перебив майор, мені це не потрібно». «Що ж до цього ось, — труснув ескізом, — то, мені здається, тут також ніякі коментарі не потрібні, все вичерпано ясно». Але, на диво, в його голосі не було ні злорадства, ні погроз, ні їхитства чи намагання впіймати. То був голос не слідчого, як його Максим завжди звик чути у своєму багатому надосвід і слідчими житті. Був звичайний собі простий, безпосередній людський голос, і він щось хотів йому поміж словами сказати. І раптом Максим відчув себе на самісінькій грані, за якою на нього чигає вже порожнеча. Може, ще цієї ночі, а може через ніч. І те, що є неминучим, станеться. Щось уже непоправно вирішено, і ця ось людина в шинелі на опашки сама дивиться на те здивованими очима, але вже не може нічим тому запобігти, нічого зарадити. Не може, це ясно. А головне, його, мабуть, самого вражає та безодня ницості і занепаду сумління людського, втіленням чого тут є ось такі стоси паперу, нагромаджені заради підлого, спекулятивного шахрайського торгу, порядком чогось боягузливого перед кимось самовиправдання. Так подумав Максим, і йому раптом на цій от грані схотілося перед цією людиною висловитись. До краю, щоб він, цей посланець безглуздя, бодай хоч знав, що є люди, які не визнають щурячих компромісів і торгів із сумлінням. Вам це не потрібно, але я все-таки хочу вам сказати, що це так. Звернувся він до майора. Більше того, я хочу вам сказати, що та формула обвинувачення ідіотична, бо зроблена мерзотником. Вона мене не лякає, а лише ображає. Не лякає мене і вирок. У суті своїй, звичайно, формула обвинувачення правильна а значить і вирок логічний. Добре. А тепер от я хочу поставити в тій формулі крапки над і, щоб вам не треба було вдаватися до допомоги мерзотників. Хочу поставити крапки так, як може поставити той, хто не боїться свого ворога і зневажає його. Завтра на мені чортополог просте, мовляв Вишинський. Добре. Моя доля вже вирішена, «Отже, уявіть собі, що мене вже немає, і це я вже говорю з могили». Пауза. Майор слухав мовчки, застигло. Максим. «Отже, ви от нас, мене і безліч нас називаєте зрадниками вітчизни, ворогами народу. Смішні ви. Та ж якщо в усьому цьому дурноплясі, в цьому океані підлого рабства».